Kedves gyülekezet, kedves testvérek és testérnők az Úr Jézus Krisztusban. Stimata Domare, stimați frați și surori în Domnul Isus Hristos. Most mondottuk, hogy ezen a télen arról elmélkedünk, hogy Isten nem halgat, de hát beszél. În germână често medităm asupra faptului că Dumnezeu nu tace, ci vorbește. A mult alkalmosszult voltáról, hogy beszél a Szent Lélek által. Data trecută am vorbit despre faptul că Dumnezeu vorbește des Prin Ma este pedig be fogjuk mutatni azt, hogy beszél Isten az Egyház által is. Istennek igényét nyissuk meg pálapostólnak az első Timoteusi levele, harmadik fejezete, 15. verséhez. a prima Timotei, de ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Isten egy háza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Dar Azt mondottuk, hogy a Szent Lélek szól ma is az emberhez. A Szent munkájának a legsajátosabb területe, az Egyház. És a negyedik tanulmányunkban, hogyha még emlékezünk, kitértünk erre a kérdésre akkor, amikor szó volt a testetöltés és az Egyház csodájában. Azt mondja Pál Apostol, hogy az Egyház... Isten igazságának az oszlopa és az erőssége, illetve vára. <gül> Mit jelent az, hogy oszlopa az igazságnak? <gül> Isten igazsága az egyház oszlopán, illetve a fundamentumán nyugszik, ez a letétemény és a kincs tárnoka. <gül> És az erősség, a vár pedig annyit jelent, hogy oltalmazó ereje van, ahova el lehet szaladni és menedéket találhat az igazságot szomjazó szív. De Isten egyháza szócső is. Dar, a Lui Dumnezeu, -e si de transmiszió. Tehát egy olyan kanál is, amelyen jön a világhoz és az emberhez Isten igazsága. Az Úr Jézus beszél az Egyháznak a hivatásáról, mind a kis tanítványi közösség hivatásáról. Deci, -e. A Lukács evangélium a 6. fejezetének a 13. versében. La Luka, kapitulus, és itt azt mondja az apostoloknak. És mikor e megvirága előszólítázó tanítványait és kiválaszta azok közül 12 akiket apostoloknak is neveze. <tos> Ez volt az egyháznak a legkisebb gyülekezete. De fatt, komponenta, csak mai a Tulajdonképpen már mondottuk más alkalommal, hogy Görögül, tehát az Új Szövetségben, Ekléziá néven ismerős az Egyház. De ez az Ekléziá a Kaleó igéből származik, ami annyit jelent, hogy kihívni din a És ebben az értelemben, mint szó azt jelenti, hogy a kihívottak. Na most az első kihívottak voltak az apostolok. A kihívás Istentől történik. Ezek szerint a kihívottság is isteni munka. Cia a lui Így az Egyház tehát Isten alapítása. <tos> <tos> Milyen küldetése van ennek az Isten által kihívott Egyháznak? A Máté Evangélium a 22. fejezetében, fejezetében, bocsánat, a egy és ott a 19. és 20. versében az Úr Jézus így beszél az egyház küldetéséről. <hül> Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentéleknek nevében. <hül> Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. imény tiveletek vagyok a világ végezetéig. Amikor az apostolokat elhívta, azért hívta, hogy emberhalászok legyenek. Úgy, ahogy a halat a halát kikel, hogy vegye az ő eleméből, kiszakítsa onnan. A să din lui. Így Isten gyülekezetének is az a hivatása, hogy a bűn tengeréből kiszakítsa, kivegye, kiválasztja, kihívja a bűnös embereket. hogy a bűnös embereket a bűnös embereket a Ezekből a szövegekből kitűnik, hogy Istennek van egy határozott mandátuma, egy küldetés, egy megbizatás az Egyházához. Éppen ezért beszél az Ő Egyháza által is. Isten Egyháza iránt három magatartás lehetséges. Sint, uh, atitudin, de lui És <coughs> ezen esti órában ezt a három magatartást, ezt a lehetséges három állásfoglalást fogjuk megbeszélés tárgyával tenni. <coughs> lehetséges házának a lebecsülése, egy második magatartás lehetséges Isten Egyházának a túlbecsülése, és uh, a, a harmadik magatartás lehetséges Isten Egyházának a megbecsülése. Si a Az előző kettő hiba, amire figyelmeztet Isten igéje. A harmadik pedig egy kötelesség, amit előír számunkra Isten ígéje. Azért kell foglalkoznunk az előző két hibával is, mivel hogy a kereszténységet éppen ez a makatartásbeli hi hiányosság ö, tette lehetetlenni, vagy pedig gyengítette meg az Isten igazságának az oszlopát illető feladatában. Az egyik helytelen magatartás amely gyengítette vagy gyengítheti Isten Egyházát, mint Isten szócsövét, ez az Egyháznak a lebecsülése. <gül> Emlékezzetek a filiszteusi történetre Sámson idejében. Ne <gül> Egy házban voltak összegyűlő a filiszteusok. De az a ház két oszlopra épült. És amikor előhívták Sámsont, hogy nekik táncoljon, oda kötötték a két tartó oszlophoz. Ezek a filiszteusok lebecsülték a tartó oszlopoknak a jelentőségét. Mi történt ebből a lebecsülésből? Mi, a Samson a két oszlopot összeroppanta. Samson advermás tölpi. az épület és min megölte őket. Testvéreim, ezt történik azzal a hívővel, aki az igazság oszlopát Isten egyházát lebecsüli. <tos> Pálapostól azt mondja az Efézusi Levél első fejezetében, hogy az egyház Jézus Krisztusnak a teste, aki ezt a testet becsüli le. <tos> Az lebecsüli magát a Föld, aki Jézus Krisztus. Egy néhány lebecsülő magatartást, vagy pedig véleményt szeretnék említeni. A liberális protestantizmus esett ebbe a nagy tévedésbe. Hogy az egyházat csak jogilag szervezett, szervezett társadalmi alakulatnak tekinti. Vagy pedig a másik álláspont. Hogy csak egyszerűen történelmi jelentőséget tulajdonítsanak az egyháznak. Tehát az egyházat emberi intézményként kezelik. Hogy az egyházat o és azt mondják, hogy nem isteni eredetű, hanem ember eredetű lévén társadalmi szükségszerű fejlődésnek az eredményeként áll előttünk. Van egy modernista felfogás is az egyházról. Az 50-es években halt meg egy trölcs nevezető luteránus teológus ő azt mondotta hogy az Egyház szellemi, kulturális és világnézeti mozgalom és az Egyház nem ez ezek mind az Egyház lebecsülését jelentik Hadd említsek meg egy másik helytelen véleményt is. Az independentizmus, tehát a függetlenség álláspontja. Ezek az independensek azt mondják, hogy az egyház ott van, ahol az egyén, a hívő találkozik személyesen Istennel. Persoana, és ez nincs helyhez kötve, nincs szervezethez kötve. Mindenki személyesen kell, hogy Istenel kapcsolatba kerüljön. Ki, trivisa, ki Következésképpen a szervezet hiába való. Ezért járnak a ők tán. függetlenül minden vallási és egyházi szervezettől. <höh> <höh> Ilyen volt Mereszkowski például, a aki az igaz kereszt, igaz kereszténynek tartotta magát. És amikor megkérdezte az újságíró, hogy nagyon elterjedt ez az egyház. Nem, azt mondja, csak két tagja van. És ki az a két tag? <coughs> hát azt mondja, én és a feleségem. Ilyen independens volt Tolstoy Leo, az író. Ja, si ő maga magának akart egy új kereszténységet alapítani. Ja, de o... Léteznek még ilyen független elemek, ilyen függetlenül járok a testtől, a szervezettől kívül járó lelkek. Ez a magatartásuk Jézus Krisztus testének a lebecsülését jelenti. Aki a testet lebecsüli, az a, az a főt is lebecsüli. Vannak, akik az egyház tekintjének és a, az egyház, hivata, egyház tekintélyét és hivatását becsülik le. <tos> Azt mondja a White helén egy helyen, ezek a függetlenül járó lelkek azt mondják, hogy lélek, lélek. Elég, hogy a lélek engem vezessen és irányítson. Csak soha nem teszik fel maguknak a kérdést, hogy milyen lélek. Mert Isten lelke senkit nem vezet függetlenül a testtől. Például, hallotta milyen véleményt? Hát, ha nem is vagyok az egyház tagja, vagy nem fogad el az egyház, nekem ez a külső dolog, formai dolog nem, semmit nem jelent. Számomra a fontos az, hogy Isten fogadjon el. Ezek az emberek olyan fontosnak látják saját magukat, In, importance, importance, <gül> hogy azt gondolják, hogy Isten külön elveket és külön egyházat fog nekik alapítani. <gül> Például Saulus. De <gül> Megtér, Damaszkus útján. és <gül> Közvetlen kapcsolatba került Jézus. És <gül> mikor azt kérdezte az úr jézus Uram, mit akarsz, hogy én cselekedjek? Az Úr Jézus megmo megmondhatta volna neki, hogy mit kell csináljon? Kérem? Hát, hogy ne? És megmondta Jézus, hogy mit kell neki csinálni? Megtanította az igazság minden elemére? Nem, testvérei! Az Úr Jézus soha nem hazudta meg önmagát. Ő azért alapította az Egyházat, hogy az Egyházra bízta, hogy ő tanítsa meg, tanítsa meg mindenkit járni az Úr útján. Ha az Úr Jézus megtanította volna közvetlenül Sault, hogy mit csináljon, Ezáltal maga az Úr Jézus gyengítette volna az ő teki, az ő egyházának a tekintélyét. De Jézus nem kerülte meg az ő egyházát. Még Saul esetében sem. Hiába volt olyan nagy tudós, hiába volt Gamáliel tanítványa. Hanem azt mondotta, menj el Saul az egyenes utcába, menj az egyenes utcába. És ott majd megmondják neked arra hivatott személyek, hogy neked Saulnak mit kell cselekedni. Tehát Jézus Krisztus a megtérendő Sault a gyülekezethez irányította. Vannak gyülekezeti tagok például, akik lebecsülik magatartásukkal az Egyházat. <höhönt> például hallani ilyen gyenge véleményeket. Az nem baj, hogy a gyülekezet kizára, fontos az, hogy Isten ne zárjon ki. Az ilyen lelkek azt gondolják, hogy Isten számukra külön gondolkozik a Bibliától függetlenül. Ezek olyan anániások, akikről szó volt a múlt alkalommal, akik kevesebbel érik be, mind amennyit Isten tőlük követel. -i -i fac mai puțin decât Mivel az ilyen lelkek megvetik Isten megváltó eszközeit, suflete, leapodă, de al lui Dumnezeu, önmaguk megváltásának eszközeivé akarnak lenni. Ei Să fie de és saját lényüket és személyüket állítják Isten, illetve Jézus Krisztus teste helyébe. Ez bálvány imádás. Bűnös függetlenség. Tehát vigyázzunk, hogy nehogy a Krisztus testének a lebecsülése bűnébe essünk. De van egy másik véglet is, és erre is ki kell térnünk. Mégpedig lehetséges az egyháznak a túlbecsülése is. Putem să în és erről a túlbecsülésről olvassunk egy jövendőlést a második Tesalónica Levélben. Și despre această citim o în a a a capitolul 2. Capitolul 2. A második fejezet harmadik és negyedik versét olvasom. 2, de 3 4. Ne csajjon meg títedet senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébeveti, és emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletreméltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Căci nu va veni înainte ca să fi venită lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, protivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. A sávágyat, a Dumnezeu, Isten kezében az egyház, egy eszköz. De csak eszköz, Nem pedig vég cél, Az egyház csak egy mentő bárka, ki vieszi, illetve ki fogja a fuldoklókat a tengerből. De nem ottan fognak a lelkek üdvözölni, hanem ezzel az egyházzal fognak átmenni a túlsó és ott van az üdvösség. Cu biserică, cu barcă, vor trece dincolo, pe az egyház csupán csak egy híd amely összeköti a lelkeket istennel a este doar un pod de între om și és de ezen vr. át kell mennie minden léleknek mikor üdvözülni akar e de nem a cél az hogy ezen a hídon maradjanak és vesztegeljenek. nem ettől a hídtól kell várják az üdvösséget, hanem a híd építő urát Istentől, Jézus Krisztustól. Már a második évszázadban, az apostolok után kezdtek visszaélni az egyház fogalmával, az egyház hivatásával és főleg az egyházi tisztségekkel. Például a harmadik évszázadban Cipriánus hozta ezeket a téves tanokat, Hogy az egyház ház az ötösbökben van. de és ahol van a püspök, ott van az egyház. Az ötétel így hangzik latinul. Ubi episcopo, ibi ecclesia. Ahol van a püspök, ott van az egyház. Jönnie kellett a későbbi reformációnak. Emlékeztek, hogy beszéltem egyszer tinéktek a Confessió Belgikáról. Güldöbrének a hittételeiről a német alföldön, aki ezt a tételt megfordítja, és azt mondja, nem igaz. Ahol Krisztus, ott van az egyház. Și <coughs> Vagy például Ignácius, és azt az hogy a második század végén. Azt mondja, hogy a püspök akarata, Isten a Így átalakul most a a szolgálatnak a tartalma is. És a tisztség már nem szolgálata lelkek érdekében, hanem a tisztség tulajdonképpen uralom a lelkek felett. Ettől már csak egy lépés kellett az egyház üdvözítő voltának az elismeréséig. Már az ókorban kialakult az üdvözítő egyháznak a fogalma. De de mult, de fatt, că Ciprianus a harmadik évszázadban mondotta, hogy az egyházon kívül nem létezik üdvösség részint igaz, de részint nem. Az egyház kialakult, most már mint üdvintézmény. intézmény. Tehát aki beiratkozott, és bejutott abba az egyházban, annak biztosítva van az üdvösséget. És akkor az egyszerű embernek csak annyi kellett, hogy valamiképpen legyen egy háztag, akár pénzzel, akár pénz nélkül, fizetése vagy protekcióval, de legyen beírva. Testvéreim! A Szentírás alapján mi nem mondhatjuk, hogy az Egyház üdv intézmény. Hogy mindaz, akinek a neve bekerül az Egyház Lajstromában, annak biztosítva van az üdvössége. Az Egyház tesserém egy kórház. De a kórházban nem mindenki fog meggyógyulni. És ebben a lelki kórházban csak az gyógyulhat meg, aki teljesen engedelmeskedik Krisztusnak. De aki nem akar Krisztusnak engedelmeskedni, még itt a kórházban sem ezeknek az Egyház nem ígérhet üdvözséget. Az Egyháznak nincs ereje üdvözít, üdvözítést adni. Csak Krisztusnak van ereje üdvözséget adni. Tehát az Egyház Jézus Krisztusnak a teste, ezért a beavatás az Egyházba bár nem üdvözít, Mégis az egyháznak az a hivatása, totus, este, hogy megfogja a gyenge, tévedő betegeknek a kezét, és elvezesse Krisztushoz. <tos> Megmutassa a lelkeknek, hogy hogyan kell Jézus Krisztusban élni. Előmozdítja ezt az élést, és <tos> De nem adja készen ezt az életet. az egyháznak nincs hatalma megváltoztatni a jelleme. Rámutat a bűnre, a megváltozás tükségességére. De egy embert se képes az egyház maga megváltoztatni. adja készen tehát ezért nem tekinthetjük az Egyházat üdv intézménynek. A középkorban egy másik helytelenség alakult ki az Egyházzal kapcsolatban. Az emberek kezdték uralni az Egyházat. Az emberek kezdték uralni a bizánci császárok az egyik oldalt, a másik oldalt pedig a római császárok döntöttek az egyháznak a belső ügyei fölött, az egyház hite fölött, az egyházi tisztségeket ők nevezték ki, és ők állapították meg az igazi tant. Ezért alakult át a középkori Egyház, hogy teljesen nem hasonlított már az ókori a régi ősegyházhoz. De a de múlt bizzérk, nincs numai a primára. Egy bizonyos keveredés jött létre kereszténység és pogányság között. És az Isten tisztelet is más jellegűvé vált, és kezdett a dísz és a pompának a helyelené. Luxus, si pompa, fangu, hogyan alakult ki a kereti istentisztelet és a nyugati istentisztelet? A keleti, úgynevezett bizánci, vagy mondjuk így görög istentisztelet a bizánci császári udvarnak az etikettjét, mondjuk így a viselkedési formáit öltötte magára. <tos> A nyugati egyház pedig a római császári udvarban lévő viselkedési módozatokat ültette be az egyház istentiszteletbe, és így alakult át egy nyugati istentisztelet. Mit változtatott a protestantizmus ezen? Határozottan, hogy sokat. De a protestáns fejedelmek a legjobb akaratuk ellenére szintén rontottak az egyházon. Mert ők is csak eszköznek tekintették az Egyházat, pedig eszköznek az uralkodó kezében. És a protestáns fejedelmek is a protestáns egyházak által a maguk lelki uralmukat akarták kiterjeszteni a lelkekre. Például a reformáció, kór és reformáció után ez volt az uralkodó törvény: régió, Aki a tartomány, azért a vallás. Amilyen hitet vallotta a fejedelem, azt a hitet kellett átvegyék az összes falvakban. De Ez is, testvéreim, a lelkének a megrontása és az egyháznak az uralását jelentette. Biserici. A modern korban hogy áll az egyháznak a képe a túlbecsülés fényében? En epoca moderna, van egy modern kísértés, és ebbe beleeshetek én is és te is. Imádni a szerkezetet, a gépezetet, és elfelejteni az erőforrást, a célt, az igazi feladatot, amelynek érdekében a szerkezet és a gépezet létrejött. Jobban meg fogjátok érteni, ha egy hasonlattal, egy példával élek. A Himalája a világnak a legmagasabb fensíkja, a Tibet. Himalája, a Himalája este. Podis. isul Tibet. És vannak utak, amelyek megközelítik és felmennek majdnem 5000 méterre. Most már autókkal is, autobusokkal is felmennek. Olvastam az egyik miszionárusi írásában. Hogy amikor a Himaláján kelet átjöjjön, illetve az egyik fensikon. az autobus A A A és mielőtt elindult volna, odament a motor elé, összekulcsolta a kezét, és egy szertartásos imát mondott a motorhoz. Persze keleti ember volt, pogány ember volt. Imádkozott a motorhoz, hogy ne hagyja cserbe azon a rettenetes serpentineket. megindultak az emelkedőben. De alig haladtak egy néhány kilométer, és kiforosodott a motor. S meg belenézett a hűtőbe, ha hát nem volt víz. Na, tele vízzel. Megint mentek. A Jó néhány kilométer után megint megállt a motor. Indítja, indítja, nem indul, nem indul semmiképpen. képpen. a benzin tankot, hát üres volt, nem volt benzin. Rezervorul de benzină nu benzină deloc. akkor ottan kellett maradjanak, vagy két napig, amíg jött egy olyan autó, hogy tudott nekik benzint adni. S a să a venit o altă mașină, care putea să ezt a tanulságot vonja le. a trage această A sofőr imádkozott a géphez. Hogy a gép ne hagyja cserben, de nem tett vizet a hűtőbe, és nem gondoskodott, hogy legyen benzin a tartányban. Na most én hat alkalmazom az egyházra. Nagyon sokszor mi is beleesünk, vagy beleeshet a hívő is ebbe a hibába. Imádja a szervezetet, a gépezetet! De elfelejtse a léleknek az erejét, amely az erőnek a forrását jelenti. Csak a Szentlélek Úr Istentől jövő lelki élet ereje képes az egyháznak a gépezetét helyesen irányítani. Az Adventista egyháznak erős szervezete van. A is inkább a veszély fennáll, hogy ezt az erős szervezetet emberileg irányítsa és emberi szerkezetként tekintse. mai mult a Ezért mondja White -Hellén. Vigyázzunk hogy ne csináljunk bálványt az Egyház szervezetéből. Tehát, sem le nem szabad becsülni az Egyházat, sem túl nem szabad becsülni az Egyházat, hanem a helyes keresztényi magatartás az, hogy becsüljük meg Isten Egyházát. ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni az Egyházat, ezt a megbecsülést is az ige mértéke alatt kell végeznünk. <hül> és mit mond az ige az egyházról? Hogy az egyház az igének, az, az igazságnak az oszlopa és annak erőssége. De még azt is mondhatjuk, hogy az egy ház mentőbárka. Vagy pedig az igazság erőssége kifejezésben benne van a menedékváros fogalma is. a azt mondja a hellén az Apostolok történeti című könyvben. Az Egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart Isten ebben a hütlen világban. Az Egyház minden hitszegése, árulás Isten ellen. A Földön már ős időktől kezdve hűséges lelkek alkották az Egyházat. Minden korszakban voltak az Úrnak őszinte őrei, bizonyságtevői. Isten szövetséget kötött ezekkel a tanukkal, és így kapcsolta össze a Földi Egyházát a mennyeivel. A Földi Egyház testvérei még szeretett közösség is, testvéri közösség is. Úgy, ahogy az Úr Jézus a Máté Evangélium a 23. fejezetében tanít. Ne nevezzétek magatokat mesternek, mert egyati mesteretek, az Úr. Ti pedig egymásnak testvérei vagytok. Az Úr Jézus hatalommal ruházta fel az ő egyházát. Emlékezzetek a Máté 18. fejezetében írottakra, amit megköttöke e Földön, az égben is kötve lézen. Amit, amit meguldutok e Földön, az égben is megoldva léte. Ezt a hatalmat, amit az Egyháznak adott Isten maga tiszteletben tartotta. Gondoljatok megint saur akit idéztem a imént. De ezzel az Egyháznak adott hatalommal soha az Egyháznak nem szabad visszaélnie. A középkori Egyház követettel egy nagyon durva, súlyos visszaélést ezzel kapcsolatban. És ez a visszaélés szülte a reformációt. Gondoljatok a, a bűnbocsátot cédulák, kérdésére. Amikor az emberek pénzen vásárolhatták meg a bűnöknek a bocsánatát. Când prin Testvéreim, ez egy olyan durva visszaélés volt az egyház hatalmával, amelyet Isten nem tudott tovább tűrni, és elseferte ezeket az egyházi rendszereket és gyakorlatokat, és egy újat hozott létre a reformációban. <tos> Még két kérdést kell ezzel kapcsolatban tisztáznunk. Az egyik a vezetés kérdése az Egyházban, és a, második kérdés pedig, és a második kérdés pedig a látható és a láthatatlan Egyház problémája. A második kérdés pedig a láthatatlan Egyház problémája. Ki vezeti az Egyházat? Ez érdekel bennünket. Mi emberi tanúkat látunk, emberi bizonyságtevőket. Mi bizottságokat látunk. Ezek, ők vezetik az Egyházat. Látszólag emberileg így van. Vegyük az ősegyház képét. Ottan apostolokat láttak. Pál, Péter, Jakabot Póstol stb. Ők voltak az egyháznak igazi vezetői, nem testvérei. Az Advent Egyház a maga egyháztanában határozottan hirdeti, hogy az egyház feje Jézus Krisztus, és földi vezetője Krisztus helyettese a Szentlélek. Cel care conduce biserica noastră este Domnul Isus Cristos capul bisericii și cel care este pe pământul acesta este după. A O epocurii, unești termențe care este fagial mat, că Isus a, a vicarius fili dei. Biserică a a avut și adus această problemă că este cineva care és, filuidu, Loxitoru. uzuneziu, és azt mondták, hogy ez a Római Pápa, nem igaz testvére. A Szentírás alapján mi határozottan állítjuk, hogy Jézus Krisztusnak egyetlen földi tartója a Szentlélek Úristen. A múlt alkalommal volt szó róla, hogy a Szentlélek által vezeti Isten az Ő népét, ma is. De a Szent Lélek Láthatatlanul hat, és látható eszközök által. Hogy nyilatkozik ez meg az Egyházban? Egy szöveget olvasunk az apostolok cselekedetei 15 rész 28. verséből. Azt mondják az apostolok a Jeruzsálemi színoduson. Mert tetszék a Szentléleknek, és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék, ezeken a szükséges dolgokon kívül. Nem tudom, hogy észrevettétek-e az apostolnak a kifejezését. Amikor a pogányokhoz szóltak az apostolok, így fogalmazták meg a határozatot. Tetszék a Szentléleknek, és, és nekünk. Nagyon érdekes, sehol nem találjuk az űrszövetségben meg többet ezt a, ezt a megszövegedést. Tették a léleknek, és tették nekünk. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy mi, akik ide vagyunk téve az Egyház vezetőiként. Megértettük, hogy mi a Szent Lélek akarata. Hogy hogyan tetszik a Léleknek, hogy legyen egy, irányítva az Egyház. Mikor megértettük, akkor nekünk is ez a tetszésünk, ami a Lélek tetszése. No, Ez, testvéreim, Isten Egyháza vezetőségének a mindenkori feladata is hivatása. Hogy ki hallja a Szentlélek szavából, hogy hogyan tetszik a Szentléleknek. Hogyan vezeti a Szentlélek az Egyházat? A lelki ajándékok által, amelyet szétoztott az egyházban. Azért tették a szentleknek, vagy pedig rendelt a szentlek némelyeket az anyaszentek egyházban, profétákul, apostolokul, pásztorokul, tanítókul. <tos> És ez a lélek általi adománykiosztásban vezeti Isten ma is az ő egyházát. <tos> Și így tekinti és így hiszi az Advent Egyház, az Egyházi vezetés kérdését. Még egy kérdésre térjünk tehát ki a végén, a látható és a láthatatlan Egyház fogalmára. La nociónia, la nociónia probleme, már a vajdakamarási gyülekezet kapott erről tanítást, úgyhogy nem fogok én a mélyére menni a kérdésre. Calvin a reformátor fogalmazza meg először a reformáció történetében a láthatatlan egyház fogalmát. És a Láthatatlan Egyháznak a fogalmát a legkésőbbi reformációban, az Advent Egyházban teljesíti ki a profetaság lelkének az írása. Először is mit értünk a Látható Egyházan? mit értünk a Látható Egyházan? Értjük Isten egyházanak azt a látható alakját és szervezetét, amely a különböző korszakokban Isten igazságát vitte előre, mint oszlop és mint erősség. Lui Dumnezeu, pe cesta, care adus mai parte Honnan tudjuk, hogy a sokféle, egy keresztény egy közül, a látható egyházak közül, melyik Istennek igazi látható egy Azok, amelyek az igen mértéke alatt egyháznak nevezhetők care pe pot să fie numiți biserică. Tehát Isten igének a jegyeit, az ismertető jeleit kell, hogy viseljék magát. Deci trebuie să poartă frenta Dumnezeu, Hallottátok azt, hogy egyszer egy koldus fiút összecseréltek a királyfibor? Azt auzit povestirea a că odată a fost un, un băiat, cercetor, egy kis fiúcska, egy trónörökös elcsatangolt észrevétlenül. És egy szegény család magához fogadta, nem tudták, hogy ki. És ott nőtt fel pontosan egy akkora gyerekük volt, mint az. És egyformán öltöztették, egyformán szegényesen. A, în mod, A király emberei elindultak hetet-hét országon keresztül, is mindenfelé keresték az elveszett királyfit. Érdeklődtek, hogy egy ekkora, és egy ilyen korus, így néz ki, nem tűnt fel egy ilyen gyerek. Évek teltek el. A kisfiú úgy tanult meg beszélni, ahogyan ottan beszéltek. Megtanulta a szokásokat, és elfelejtette azt, nem jutott teszébe, hogy ő honnan jött. Más nevet is kapott, és azt meg is szokta, és felejtette, hogy hogy hívták. És évek múlva, amikor odavetődtek a király hírnökei, akkor kezdték megvizsgálni, itten valóban feltűnt valamikor egy idegen gyerek. S találtak. De nem tudták kiválasztani a kettő közön, melyik azt. Mit gondoltok, hogy meddig nem tudták? Eljött a királynő az édesanyja. Megnézte a gyerekeket. Teljesen egyformák voltak. Jerao de aceeașpel. Egyformán beszéltek. Bordavlat, Egyformán mosdatlanok voltak. Jerao ne spața la fel. Ce miculem și ghem volt căstu. Nincs să birea noi era între ei. Și a cum a certe, az ingét mind a kettőnek. Exact. A rogă se dezbrace de cămașia fiecare. Mecfolyodott a gyerekeket. Și antor spatele, ca și. az egyiket felkaptos, azt mondja: Drága kicici fiam. Și deodată am brătișat pe unul ce a zis: Honnan ismerte meg? A hátán volt egy olyan anyajegy, egy olyan ismertető jel, amiről az édesanyja felismerte, hogy ez az ő fia. Isten nagyon jól tudta, hogy a történelem hogy fog kialakulni. nagyon jól tudta, hogy a történelem hogy fog kialakulni. Tudta, hogy a kereszténység meg fog romlani. Ezért tévedhetetlen jegyeket hagyott az ő egyházának. És azok, akik értelmesek és okosak az igéből, ki tudják olvasni a jeleket. <tos> melyek a látható Isten egyházának a jelei, ismertető jelei. A reformátorok hármat ismertek. Az Advent Egyház hét ilyen jelet ismert. És ezek a következők. Az igazi Isteni Egyháznak Isten igéjén és csak az igény kell alapulnia. A második. Isten igazi egyházának meg kell tartania Isten minden parancsolatát kivétel nélkül. A harmadik ismertetőjel. Bírnia kell a Jézus Krisztus hitével, illetve a hit általi megigazulással. A negyedik ismertetőjel. Isten mindenkori igazi egyháza a Bibliának a jövendőlésein, a proféciáján kell állnia, és azt szerint kell feltűnnie. Ötödik ismertető jel. Isten igazi egyházának időszerű üzenete kell, hogy legyen az akkori kor embereihez hatodik ismertetőjel Isten igazi egyházának rendelkeznie kell a profitaság lelkének adományával. S az utolsó, a hetedik ismertetőjel Isten igazi egyháza lehet üldözött de sohasem válhat mások üldözőjévé. Jelen és 14. fejezetes szerint annak világosságában. mindazok az egyházak, amelyek nem viselik magukon ez ismertető felség jeleket. A Biblia nyelvezetén Babilonnak nevezendő. Bábel, illetve zűrzavar. A látható egyházról mit ír az írás, illetve mit vallunk. Azt mondtam, hogy Calvin János fogalmazza meg a láthatatlan egyház fogalmát, de ő neki igen, a de a láthatatlan. annyit jelent, hogy az ezelőtt élt, is éltek, is beletartoznak, és a menyejeik is beletartoznak. Ez a láthatatlan. Az adventista egyház nem így érte a láthatatlan egyház fogalmát, bár vallja azt. Hanem azt érti, bár Istennek egyetlen igazi egyháza van, de ez a látható egyház nem tudta még befogni az összes őszinte hívőit Istennek. Dar nu a putut pe lui de a az adventista Egyház az egyetlen az összes Egyházak közül, și, a biserica, Advente, este biserica, aki még azt is, vagy olyan messzire megy, Atât de departe, hogy azt mondja, hogy ebből a látszadatlan egyházban nem csak más keresztények lehetnek benne, még őszinte pogányok is benne lehetnek. Nemrég tanultuk a leckébe, és olvasom most az idézetet. A Jézus Élete című könyben írja White -Hellén. Még a fogányok közt is akadnak olyanok, akik jóságosak, noha még nem hallották az élet igéjét. Előfordulnak köztük olyanok, akikhez emberi eszközök által még nem jutott el a világosság, de az ők tudatlanságukban mégis imádják az igazi Istent. Az ilyenek nem vesznek el, és mondja tovább, hogy bár tudatlanul tartják meg Istennek a természeti törvényeit, amelyekre hivatkozik Pál a római levélben. De cselekedeteik bizonyítják, hogy a Szent hatott a szívükre, és Isten pedig gyermekeinek ismeri előket. A feltétel mellett tartozhat valaki ebbe a láthatatlan egy hátban? mondja a célékedet 17.30. versében. A tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten. Tehát ha tudatlanok az emberek, de őszintén tudatlanok, hibájukon kívül tudatlanok, tehát nem úgy volt, hogy ők nem akarják az igazságot elfogadni vagy megtartani hanem nem jutott még el a világosság hozzájuk. De ők a kapott világosság szerint élnek és cselekesznek. Az ilyeneket Isten nem veti meg. Ezeket is népének tekinti. a látható egyháznak a feladata az, hogy ezeket a tudatlanul és őszintén Istennek szolgál lelgeket, és bevezesse a Isten mentő bárkájába. Az összegyűjtés idején fog egyesülni a látható és a láthatatlan egyház. És közeledik ez az idő. <coughs> și se, și a premia, de ne gondoljuk, hogy az ökumenikus mozgalom fogja megvalósítani azt? Crezem, că va face Nem, a hanem a Szent Lélek összegyűjtő ereje. Și de... Amikor a Szentetek kitöltetik a késő esőben, amikor befejeződik a Laudíciának a megrostálása, és amikor fénylő orcával, hangos kiáltással megy ez a nép, és hirdeti jelen is 18 rész négy versét, és azt fogja mondani Isten népének, amely szét van szórva a világban. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részes az ő bűneiben, és ne részesüljetek az ő csapásaiban. Laudíciának, mint utolsó egy egyháznak, az üzenete éppen ezt a célt szolgálja, ezt a kihívást, ezt a kiválasztást. A hármas angyali üzenet, az a felhívó és kihívó üzenet, amelyel a világot ki akarja hívni a tudatlanságból. <coughs> Testvéreim, ez az utolsó üzenet lesz a világnak. Más üzenet nem fog hangzani. Még mondottam máskor, még egyszer megismétlen. Még egyszer megismétlen. Valaki, aki a New Yorki pálya, illetve repülőtéren várakozott, egyszer hallotta meg a megafonba a speakernek a hangját. Figyelem, figyelem! A bomba és a Kairo felé menő járat készen áll felszállásra. Még hét utas hiányzik, azonnal jöjjenek, mert indulni kell încă 7, két 7 călători megint, să vină imediat, că trebuie să egy, avionul, perc, minute, și și după, figyelem, figyelem. Iară, din nou, a Bombay și Cairo, felé még három utas hiányzik. Kérjük erre a kifutóra azonnal jöjjön. pista de Csend. És a végén még egyszer megszólal. De most már nyomatékosan és súlyosan a szó. Figyelem, figyelem! A bombei járat kéz felszállni. De bombe, de gata, a motrok be gyújtva. Még egy utas hiányzik. Enk Azonnal kérjük szájon fel. Imbédiat, Sabina, si, ez sajai, az utolsó felszólítás. Több nem lesz. Mai data. És ez a barátom beleremegett, aki hallotta. Ez az utolsó felszólítás több nem lesz. Testvéreim, hirdessük Istenek utolsó felszólító üzenetét a világnak, mert nem lesz több. Kedves lelkek, remegjetek bele, hogy ez az utolsó felszólítás. Ennek az egyháznak a hangja, Isten hangja ma a világhoz. Nem magához akarja gyűjteni az embereket, hanem Krisztushoz. Nem azért, hogy több legyen ebben az egyházban, itten, és ne legyen máshol. Nem. Hanem azért, hogy mindazok, akik eljönnek Jézus Krisztushoz, beleoltódjanak és közösségük legyen Krisztushoz, az üdvözítőhöz. Testőrem, lehet, hogy neked is az utolsó felszólításed. Ez. Ezért vigyázz, nehogy elveszítsed az üdvösség járatát. Keresd az igazságot, kutasd az igazságot, Olvasd az igét, engedd magad vezetni és irányítani a szentlők által. Hallgass Istennek az Egyházára, és meglátod, hogy a mindenható meg fogja nyitni Te előtted is az üdvösség ajtaját. Gyerbe atyámnak áldotta, és örököld az országot, mely számodra elkészítetett. Adja az Úr, hogy ezt halljuk mindannyian. Amen tetteiről, tehát Isten tetteinek a beszédéről lesz szó ma este, hallgassunk meg egy költeményt, ami rá fog vezetni erre a témára. Írója Ölvedi László, a versnek a címe Biblia. Szeretnék immár messze hagyni minden múló pillanatban fogant legénykedő, zajongó éneket. Szívemre kopott öreg bibliát szorítok, és úgy szívom a villámló ígék titkait, mint a harmatos tavaszi virágok illatát. Semmit mondó dalokra hangolt fülembe, káldi komor, szavai zengenek, és érzem, hogy a dűbörgő mondatok mögül utánam nyúl a végtelenből egy parancsoló, lendítő marok kiragad a dermesztő hétköznapokból, s vívódó, önmardosló fájdalmakon áltan röpít sejtelmes viziók felé, Dávid király Zsoltárát hallom, és könyörgő ajakkal mondom el százszor, ezerszer, újra meg újra Jeremiás proféta imádságát. Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj vissza te urathoz Istenethez, Ebek sorsára kerültünk, bizony árvákká lettünk édesanyja nélkül. Vajon merre keressük a megváltó betlehemi csillagot? Üzve futunk napkeletről napnyugatra, keresztet fordozunk, Pilátusok elé és véres Golgotára hajszol, feszítsd meget üvöltő életünk. Vajon meglátjuk-e Jánossal, az új földet és az új eget, amely romboló sátáni harcok után lépen eljövendő. Vessétek tűzbe, beteg testvéreim, a bölcselkedő hazug fóliásokat. Szorítsátok velem együtt háborgos szívetekre, atyáitok öreg bibliáját, mert körös körül a bűnbe merült partokon új időknek szelei zúgnak, és beteljesül az írás betűje nem sokára. Igazság marad az igazság mindörökre, és ítéletre szólít a törvény. Testvérek, őrködjetek és vigyázzatok. Készítsétek az ünneplő ruhát. S úgy várjátok a halotti éjszakában a csodák piros lángoló jelét. Megváltunk, dicső eljötték.